Від війська вона його відкупила за станом здоров'я. Та краще б їй цього не робити. З нудьги мамин-пестунчик зв'язався з недоброю компанією. Там і пили, і травичку покурювали. Та ще й дечим сильнішим бавилися. Отак От життя почало відділяти агнців від козлищ. Ділило та не розділило остаточно. В недобру пору, під недоброю зарею, Зійшлися хлопці на цю зустріч, Яка для одного з них виявилася останньою. Минуло кілька днів, Перш ніж усі довідалися про її фінал, Безглуздий і трагічний. Вони ішли, ковтаючи куряву і сльози за труною Петрика. Дмитро розповідав, зібравши клапті того, що знав сам, що випитав у Тюленіна, ледве не повибивавши йому зубів, що почув від санітарки у лікарні. Того дня ми зібралися у Коцького вдома. Випили, звичайно. Петрик узяв батькову машину. І ліч тварюка причепився. Поїдемо до дівчат. А вони вже всі були Готовченко. Якби я тоді поїхав з ними, стиснув кулаки Дмитро. Якби я тоді поїхав. Не картай себе, Дмитрику. Сталося, не повернеш. Тюлень сука і цей наркоша клятий зняли десь дівок і поїхали з вітерцем. Назустріч тітка. А Петрик теж був трохи піддатий. Йому що, багато, треба? Коротше збив він її, не встиг вчасно згальмувати. Ті придурки побачили, що тітка все, і врозтіч. Він їй штучне дихання робив, намагався врятувати, не допомогло в машину і до лікарні. Чергував саме гарматний. І як почав до Петрика, ти труп привіз убивця в тюрму таких. Петрик бідолашний обернувся, сів у машину і поїхав додому. Машину в гараж і зник. Три дні шукали. Я думав, він до Тернополя подався. А учора батьки з гори ще запах почули. Там він. Висить. Обличчя у крові штучне дихання робив. Навіть не вмився. А та баба – манька-пиячка. йшла світу не бачила, от і влізла під машину. Йому, може, нічого б і не було, якби не гарматний, якби не тюлень, якби... Дмитрику. Слово «якби» не стосується минулого. У минулому нічого змінити. Не можна. Навіщо він це зробив? Навіщо? Навіщо? Бідолашний хлопчик. Він не міг із цим жити. Боявся тюрми? Не ганьби пам'яті друга підозрою слабкодухості. Він був добрим, ніжним, але не слабким. Давай не будемо думати, що Петрик злякався. Він не був боягузом. Просто не зміг жити із цим. Зі свідомістю того, що вбив людину. Яку байдуже? Яка різниця, п'яна була та жінка чи ні? Сталася жорстока випадковість. Такие выпадковости проверяют стан совести у людини.